بسم الله الرحمن الرحيم. قد جئنا لمونيزي مungu ورحمة wa rehma mwenye kurehemu. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما اي <تصفيق> نبي Mche mwenyezi mungu wala usiwati makafiri na wanafiki. Hakika mwenyezi mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma. Watabia ma yuhaa ilayka mirrabbik, inna allaha kana bima ta'amaluna khabira. Na fuata uliofunuliwa kwa wahi kutokana na mula wako mlezi, Hakika mwanyezi mungu wanazo khabari ya mnawe ya tenda Watawakkal ala Allah Wakafabi Allahi wakila Na mtegeme mwanyezi mungu Na mwanyezi mungu wanatosha kuwa ni wakutegeme wa Maja ala Allahu lirajulim min kalbaini fi jawfih وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ Mwanyezi mungu hakumwekea mtu yeyote kuwa ananyoyo mbili ndani ya mwili wake. Wala hakuwafanya wakizenu ambao mnawalinganisha migongo yao na migongo ya mamazenu. Kuwa ni mamazenu. Wala hakuwafanya watoto wenu wakupanga kuwa ni wana wenu hasa. Hayo ni maneno ya vinyo vienu tu. Na mwanyezi mungu ndia na kweli. Nah ini ane unguan jia. Udah oohm li abah wa aku satu engda Allah. Fain lam tahu abah ahim, faham kawan kum fi Dini, wa mau Ali kum, walas alaikum fi ma axta. Alhamdulillahi wabarakatum bihi walakim ma taamadat kulubukum Wakana Allah ghafuran rahima Wa kwa baba zao maana huo ndiyo wa zaidi mbeli ya mwanyezi mungu Na ikiwa hamwajui baba zao Basi ni ndugu zenu katika dini na rafiki zenu Wa alasilawama juu yenu kwa mlivyo lakini ipolawama katika yale ziliofanya nyoyo zenu kwa makusudi na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu an-nabiyyu awla bil min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أُولِي أَلْقِمَ nabi ni bora zaidi kuamini kuliko nafsi zao na wake zake ni mama zao na jamaa ni karibu wao kwa wao katika kitabu cha Mwenyezi Mungu kuliko waamini wengine na wahamiaji ila muwe mnowafanyia wema marafiki zenu Aya ay, ya ay, mikwisha ndi kwa kitabuni. Wa itha akazna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa minnuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bni Maryam wa akazna minhum mithaqan ghalidha. Atulipo chukua ahadi kwa manabi na kwa kowewe na Nuhu na Ibrahim na Isa mwanwa Mariamu. Na tulichukua kwa wa hadi ngumu ni yas'al as-sadiqina 'an sidqihim wa a'adda lil-kafirin 'adaban alima ili awaulize wa kweli juu ya kweli wao na amewaandalia makafiri adhabu chungu Allahu akbar Allahu akbar la Sura Al-Ahzab imetirimu kwa Madina. Sura hii imeanza kwa kumtaka mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam amche Mwenyezi Mungu na amtegemea yeye. Tena ikaingia kuzungumza juu ya masuala ya watoto wa kupanga na ikakataa kuwa hao wana wanawalea kuwa ni watoto wao hasa. Na ikataja mapenzi na utiifu wa mwenyezi mungu alio wajibisha kwa ajili ya mtume wake na hishma na kuatukuza mamama wa waumini yani wake za mtume Na sura imeleza ahadi alioichukua mwenyezi mungu kwa manabi kwa ujumbe Na ikafafanua khabari za vita vi ahzab yani vita vi makundi na kofu na misukosuko ilikuwako Na vipi mwishoe wa umini wa kashinda na ahadi ya mwenyezi mungu ikatimia Na sura hii ikashugulikia kutaja adabu ambazo na wapasa wake za mtume kuzifuata Na wajilazimishe nafsi zao kuzishika Tena ikangukia kuzungumza juu ya watoto wa kupanga Na ikavunja ada ya siku za kijahilia za ujinga Ilipokuwa kuharamisha mtu kuowana na mwana wa kupanga Ambaye kuhakika ni halali yake Nasura, ikamsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, sallam, na ikamthibitishia aliyokuwa anastahiki, na ikausia kustareheshwa na kumwacha kwa wema mwanamuke anayipi watalaka kabla ya kuingia harusi, na ikamhusisha mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa ime kuwa imemhalilishia mwanamuke aliejitolea kuolewanaye, na ikasema wazi kuwasihalali kwake kuzidisha kuwawa wanawake wengine baale ya hautisa aliyokuwa nao. Kisha sura tukufu ikabainisha yanayawajibikia wa umini kuyafuata wanapuingia nyumba za nabi kwa ajili ya kula na kuwa wakisha waende zao na juu ya kuuliza wake zake nyuma ya pazia. Na sura ikawataka mamama wa umini yaani wake za mtume sallallahu ala wa sallam mitandio yao juu ya vifuwa vyao. Na sura ikazungumza juu ya saa na vitisho ya kiyama na ikatoa na saha ya kumcha mwenyezi mungu na kusema maneno ya liosawa, na ikakitimishia kwa kutaja jukumu la mwenyezi mungu ayolibaba mwana adamu halimbingu na ardhi, na milima ilishindu wakulibaba. Kutokana na hayo, inaonekana kuwa makusudio muhimu kabisa ya surahii ni maneno uju ya watoto wakupanga, na kuivunja ada ili ukua imenea wakati ule kuharimisha kuwa oa wana wakupanga ambao ni halali halalikuwao. Na ihsani ya mwenyezi mungu kwa waumini kwa ushindi kwa shinda wa shirikina kama alivyoahidi Na kufafanua sharia aliwawekea mwenyezi mungu waumini wanapuingia nyumba za nabi sallallahu alaihi wasallam sallam Na kuharimishia kwa wawake zake baada yake na kuzipanga adabu maksusi zilizwa kusu mamama wa waumini Yani wake za mtume sallallahu alaihi wasallam sallam Ewe nabi edelea hivyo hivyo kama ulivyo Kumcha mwenyezi mungu wana usia mawazo ya makafiri na wanafiki. Kwa hakika mwenyezi mungu ni mwenye kufizunguka vitu vyote kwa kufijua ni mwenye hikma katika kauli yake na vijinofi yake. Na fuwata wahii na uteremka juu yako kutoka na namula wakumlezi. Hane kufunulia kwa wahi ya nazo khabari hata za mambu madogo madogo unayatenda wewe na wanayatenda makafiri na wanafiki. Na wewe mwachilie mambo yako yote Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu anatosha kabisa kwa nimtegemeewa wakila jambo Mwenyezi Mungu hakumjalia ya mtu yoyote kuwa na nyoyo mbili ndani ya mwili wake wala hakumfanya mke wa yote katika nyinyi kuwa ni mama yake pale anaposema ati wewe kwa ngumi mimi kama mgongo mama yangu wala hakuwafanywa watoto na uwapanga kuwa ni wenyenu hakika ni wana wenu kwa nane Hayo ya kuwafanya watoto wa kupanga kuwa ni, wenenu, ni kauli na utoka kwenye vimu venu Wale haya na ukweli Hapa na hukumu ya yote na utoka na na hayo Na mwenyezi mungu anasema jambo ilo thibiti ila hakika Na na kongo zenimlifikie Na ye peke yake subhana hundi ya yani wa watu kwenye nchia iyo sawa Wanasibisheni ha watoto kwa babazao khasa Ha Hayo ndiewa adilifu zaidi mbele mwenyezi mungu Ikiwa hamwajui baba zao waliunasibia na nao khassa Basi haoni ni ndugu zenu katika nini na rafiki zenu wakwa nusuru Walanyini hamna thambi ikiwa mewanasibisha na watu wasioko baba zao kukukosea Lakini na kuwa thambi kwa mlio kusudia kwa nyo zenu bada kushajiwa ya liyo Na mwenyezi mungu wana kusameheni kukukosi ya kwenu na naikubarito baelu kwa makosa angliwa kusulia. Nabi Muhammad ni mwenye kustia zaidi urafiki kwa umini na anahuruma zaidi kwa umini kuliko nafsi zao. Basi ya wapasa wao, wampende na wamti. Na wakeza ke ni mama zao kwa kwa na kwa hishimu na kuwa ni haramu juu yao kwa obale yake. Na jamaa waleo ni karibu zaidi kuliku mini wenginewe wa na wahajiri waleo hamamaka Kwa kurithiana wao kwa wao kama ilivyo wajibika katika Qurani Lakini inafaa kumfanyia wema mleofanyo orafikinae katika dini ya siya kuwajia maenu Kwa kuwapa wema na mapenzi yao hata kumwalikia maali katika wasia Hayo ya kurithiana jamaa waleo kusiana ya mithibiti ya kitabusha Qurani Wala hayawezi kumadilishwa Na kumbusha, pale tulipuwa fanya agano na manabi wote waliutangulia kwa watafikisha ujumbe na wito kulingana na dini sawa. Na wewe, na nuhu, na Ibrahimu, na Musa, na Isa bin Maryamu, na tukatukua kwao agano leisha ni kubwa. Hili mwenye zimungua, waunize manabi isipu ya kiyama, juwe walioambia kwa Musao, na yehe ya mewandalia wenye kwa kata mitume athagu yenye nyekutu ya uchungu.